Людей на пероні було досить багато. Переважно місцеві пенсіонери, які везли на базар кошики з молоком та овочами. Ще було кілька чоловіків та жінок середнього віку, мабуть, працівників столичних підприємств. Серед них я нічим не вирізняюся. У натовпі на пероні на привокзальній площі у Києві мене також буде складно вирізнити. Машину я залишу у дворі, вона мені більше не знадобиться. З боку іще сонного села долинув гучний вибух. І на гострій верхівки сосон поповзло чорне пасмо диму. «Господи!» – скрикнула одна з пенсіонерок. «Здається, щось горить!» Люди загомоніли. Декотрі з тих, що, певно, мешкали поруч з пожежою, поквапилися назад у селище. Я байдуже відвернувся, дивлячись, як з-за повороту з'являється електричка. Горів мій будинок. Перед тим, як піти, я трохи почаклував з невеличким саморобним пристроєм і тепер вогонь жадібно пожирав облиту бензином дерев'яну будівлю, знищуючи всі сліди. Якубович, мабуть, так і не прокинувся. На мить Почуття жалю торкнулося мого серця, і я щиро здивувався цьому. Ненавидіти мені вже не вдавалося».